În lumea captivantă a cărților Bun găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Sunteți gata să începem o nouă aventură? Am pregătit pentru voi una din povestirile mele preferate de pe vremea când eram copil. Hamid și Kinza O carte scrisă de Patricia St. John este o povestire inspirată chiar din viața ei, din timpul petrecut de ea în Maroc, misionară fiind. Dar să nu mai zăbovim și să facem cunoștință cu personajele acestei povestiri. Într-o dimineață minunată de primăvară, o fetiță mică coboră în fugă asta dealului. Sărea sprintenă peste filimicelele ce creșteau sălbatice. Jos în vale, departe, pe pajiștile irigate, înfloreau prunii. Aceștia priviți de sus arătau ca două panglici late de spumă albă de-a lungul râului. Iezișorii, peste măsură de curajoși, se zbenguiau printre flori și cocostârcii tocmai începeau să-și facă cuiburi pe acoperișurile de paie. Întreaga natură era în activitate și toți copiii care trăiau risipiți pe munți se lăsau molipsiți de cheful primăverii. Rahma, care fugise de-a lungul izlazului, ajunse dintr-o săritură pe cărare și începu să sară într-un picior, coborând mai departe la vale. Avea șapte ani, era mică de statură, pentru că rare ori primea hrană în destulătoare. Tatăl ei Vitreg și soția lui noi iubeau și câteodată chiar o băteau. Hainele îi erau rupte și trebuia să lucreze din greu ca o femeie căsătorită de prin alte părți. Toate acestea împovărau frageda ei vârstă, dar care totuși nu puteau înnăbuși bucuria când pe neașteptate se-i ocazii ce îi produceau plăceri deosebite. Astăzi îi norocul, trebuia să păzească singură caprele, Atât timp cât fratele ei avea de mers cu mama lor într-o oarecare misiune misterioasă. Două ceasuri întregi sau, mai bine, ea putea să fie liberă și singură, doar în a caprelor și a cocosârcilor. Două ore să te poți juca în bătaia soarelui cu iezișorii. Nimeni nu o să mai certe sau să o trimită cu sila la învârtit piatra de moară sau să care pe un grele cu apă. Trupul ei obosit, descătușat de obligațiile muncii zilnice, se simțea așa de ușor, ca o fâșie de nori. Iar filimicile, râul sclipitor și lumina soarelui clădeau în jurul ei o lume de aur, peste care viitorul, oricât de trist ar fi părut el, n-ar fi putut să-și arunce umbrele. Încă de departe, Rahma îl zări pe fratele ei. El voia să prindă o pereche de iezișori, care, fiind peste măsură de curajoși, căutau să intre într-un lan cu grâu verde. Plăcuta primăvară, îi făceau pe iezi posnași de tot. Ei fugeau în toate direcțiile, în afară de cea bună. Behăiau distrați și săreau în sus. Hamid, paznicul lor, nu le lua în nume de rău toate acestea, căci și el era atras să se joace cu ei. Rahma s-a întâlnit cu fratele ei chiar când acesta întorcea iezi din grâu. Ochii ei negri străluceau, iar părul îi atârna lucios în șuvițe nepieptănate, peste față și ceafă. Râzând și strigând împreună, ei mânară iezi pe pășunea unde era restul turmei. Aici, Hamid se întoarce spre soră sa și o privi mirat. Nu era obișnuit să o vadă așa veselă și bine dispusă, căci fetele de la țară învață de timpuriu să pășească liniștit și chipzuit. Ele sunt totdeauna gata să asculte de oamenii mai în vârstă și cu experiență De ce ai venit? o întrebă Hamid Ca să păzesc caprele Mama are nevoie de tine Pentru ce? Nu știu, tu trebuie să mergi undeva cu ea Mama a plâns și s-a uitat lung la surioara noastră Poate că este bolnavă Rălucirea din ochii ei se stinse când își aminti lacrimile mamei sale prea iubite. Numai lumina soarelui și libertatea au lăsat ca gândul la mama ei să treacă pe planul al doilea. Dar mama plângea deseori când era singură cu Rahma, încât copila aproape că s-a obișnuit cu aceasta. Bine," spuse Hamid, dar să ai grijă de capre! Aici ai un băț!" Apoi o luă în direcția satului. Și-a voinicește căci nu voia să o lase pe mama lui să aștepte prea mult. Hamid, însă, nu privea în jurul lui și nu sărea cum făcuse Rahma. Prea multe întrebări s-au trezit în el și îl frământau. De ce mama lui arăta așa de îngrijorată în ultimul timp, ca și când o povară tainică apăsa asupra ei? De ce părea că o ascunde pe surioara lui, îndată ce bărbatul ei sau vreo femeie mai în vârstă se afla în apropierea lor. Desigur, atât ea cât și bărbatul ei n-au putut-o suferi niciodată pe cea mică. Însă ei știau doar că există. De ce atunci s-o ascundă? Da, mama lui își făcea griji chiar la faptul că Rahma se juca împreună cu ea. Îndată venea și le despărțea, trimițând-o pe Rahma în altă parte. Se temea oare de duhuri rele? Îi era frică mamei de o travă? Hamid nu găsea niciun răspuns Poate că astăzi mama o să-i spună câte ceva Grăbi pasul Dragi ascultători, ne oprim aici pentru moment în acest episod am făcut cunoștință cu cei trei copii rămași în viață a acestei familii greu încercate. Ei nu știau că acestea aveau să fie cele mai liniștite zile ale lor, dar ce lucru important avea mama să le spună celor doi frați mai mari. Vă invit și data viitoare să veniți cu mine în lumea captivantă a cărților și veți afla...